І тільки погляд його спалахував, коли чув вигадки про темну славу батька свого. А це той самий Мардола, син Мардоли-розбійника, та й онук теж, здається, Мардоли-розбійника. Краківський каштелян, слухаючи доповіді про невловимого гураля, потай вважав його безсмертним. примітка Каштелян – саномник, член Сенату, призначений королем для керування містом. Саме він і стояв зараз поруч із Мартою. Він подорослішав на ті майже дев'ять років, упродовж яких Марти не було в шафлярах. Стояв, покусув губи та хапався за ніж. Запряжена в таранта, скобила, форкала і добродушно тицялася в марту м'якими губами. «Брешеш!» – видихнула жінка, відганяючи коня та повертаючись до великого здрайці. «Може, й брешу!» – легко погодився той. «Всяко буває. Може збрехати, може сам ошукатися». А може й правду сказати? Що, красуне, отруїв я тебе? Вірне віра, забути не зможеш. Сама бачив, як пан воєвода над річкою тихою на молодого шляхтича заколов. Міг би пощадити, міг би покарати легким пораненням за зухвалість. А він раз і лігать криці у черві. Щоб не відразу помер, щоб помучився довгенько. Що такому батько рідний, а тим більше не рідний? Менше ніж нічого, замовкни. Мартин голос зірвався на хрипкий індренькіт, і в горлі митє забігали колючі мурашки, розтягуючи ненароджені слова в різні боки. О, це вже ні, зареготав північе перо і випнув пінборіддя. Не тобі тут наказувати, злодієчко моя. Та й чула ж, мабуть, розбійне мардулине щеня. Михайлову дружину не за викуп віддає за вищий суд, що розсудить його та вбивцю Самоїла. А я до їхніх зграїв випадково пристав по дорозі, а тут дивлюся розвага. Поспішай до батька на сироковини, поспішай. Ох, і гарне поминання буде. Чого ти хочеш? стомлено запитала Марта. І відповідь великого здрайці вразила її дошкульнішої від щойно баченої батькової смерті. «Нічого!» – не менш зморено відказав диявол. Навіть сивий здивовано підвів голову, як зачакловний утупився на розплавлене срібло, що хлюпотіло в очницях великого здрайця. «Нічого!» – ще раз промовив диявол. «Поїду я зараз, сяду в тарантаз» Стюбну кобилу тільки мене й бачили. Не віриш, злодіючко? гадаєш, брешу може й так. Отже попомучать сумніви, коли я й справді поїду. Душу коханчика свого собачого забрати хочеш? Забирай. Шкода, але все одно забирай. За себе боїшся, не бійся, не зачеплю. Поклався у шафляри, а батика з млина витягує, воєводу визволяй, це твої справи, твій клопіт. Про дне тільки прошу, та не смикайся ти. Набличі так написано: якщо цей про щось просить, отже, чекай підступ а взагалі правильно написано. Отож, про одне прошу, коли наступного разу?